Dneska jako obvykle jsme u techniky A Pána Saty a objasnili jsme, že ta technika Ana Pána Saty má svou šamata část, má svou vypasaná část a ve všech tradicích jsou tyto části psané přibližně stejně. Terevádová tradice k tomu něco přidává. V čínské tradici my nazýváme těch šest průběh cvičení Anapa na saty Šest Miaofa Miaofa znamená šest překrásných Darm hm? všech prekrásných eh, zákonů, hm? pravd. Můžeme to zde přeložit v tomto eh, všech prekrásných eh, principu. Hm? Proč prekrásných principů? Protože v čínské tradici, stejně tak jako v tibetské tradici, která je, obzáště zdůraznuje, transcendentální moudrost, transcendentální moudrost je matka všech bodysatů, tak šest prekrásných metod, protože každá z těch metod může výst k osvobození tedy k osvobození, ne k okamžitému osvobození, ale k vstupu do procesu osvobozování. Vstup, skutečný vstup do procesu osvobozování je, když máme přímou zkušenost objektu osvobození, ať už si ho interpretujeme jakoliv, v principě stelný. Jakmile jednou bezprostředně vidíme, objekt osvobození, no tak se dříve nebo později se tam musíme dostat. Podle Mahajánového učení, aspoň ne tantrického, ale založený na paramitách, na dokonalostech, což je klasická Mahajána, no tak si počkáme nekonečný čas, na co budeme spěchat. To má taky svý opodstatnění. Protože dostat se do objektu osvobození znamená dostat se do eh, objektu bez času. A jestliže tento objekt bez času my zažijeme, no tak se stanem buď arahaty, nebo se stanem budhy. Hm? Nebo se stanem budhy pro sebe podle eh, naší motivace. Protože naše praxe závisí na naší motivaci. Hm? Bez motivace nic není. Včera jsme mluvili o tom Čánda, Můlika, zabedama, Všechny věci závisí na našem prání. Hm? Protože prání uvádí vůli do procesu myšlení. Hm? A bez vůle proces myšlení nebude pokračovat. Vůle je to, co dělá formace. A formace je to, co jsme. Hm? Z hlediska budismu je to tak jednoduché. No a teď my mluvíme o dechu. Tak máme, jsme mluvili o třech nebo o čtyřech postupech nebo darmách v meditaci šamata. První je... No, to už bychom měli vědět. Počítání. počítání. hlediska hm? tradice Mahajány to počítání už může výst k vlastně k procesu probuzování. Jestliže ho děláme s e, e, tím, co se říká satata, sakritia. Ha, o tom budeme mluvit, to je tež v té naší teorii, kterou máme večer. Satata znamená stále, sakritia znamená s, e, s odaností. Hm? Jestliže praktikujeme s kontinuálně a s odaností, i počítání může výst do vstupu do procesu osvobozování. Proto včera jsme vysvětlili, že to počítání může být tak složité. První, jestli si pamatujete, jeden nádech, výdech, nebo nádech jedna, výdech dvě, po jedničkách nebo po dvojkách počítat. No, pak dvojky Dvě se stanou jedna, tři se stanou jedna, čtyři se stanou jedna, pět se stanou jedna, šest se stanou jedna, až do deseti se stane jedna. No a tak jdeme zase desetkrát deset 10, do 100 nahoru, no a pak zase dolů z desetkrát deset na devětkrát, na desetkrát devět až na zase na ty základní počítání. Jestli počítáme takhle a nestrácíme dech, vysvětlili jsme, že vlastně my můžeme projít celým tím procesem šamaty a vypašany i při počítání. Je to možné, proč ne? Jestliže máme kontinuitu a odanost k této technice, je to možné, protože jakmile to počítání vykrystalizuje svůj účel, no tak se stane sledování. Jakmile sledování vykrystalizuje, stane se pokládání. Jakmile pokládání vykrystalizuje, no stane se diáros. Stane se zjemňováním objektu až do té míry, že ten objekt prakticky mizí. No a v této situaci vypasena, vypasana, vypasana První, my zkoumáme, zkoumáme ten mentální obraz, čili ho měníme. Ten, v tom mentálním obrazu najdeme též všechny ty elementy materiality, všechny ty elementy, které tvoří myšlení. Jestliže mysl se obrátí na Alayu nebo na Bhavangu, na základní mysl, no tak vidíme ty procesy vědomí. No, základním vědomí samotným. Hm? No a pak e, vidíme tu nestálost všeho, co můžeme okusit. No a mysl se odvrátí od nestálosti. Hm? No a e, jsme tam. No, můžu se zeptat, když no, se sami, sami rozpouští, vlastně je nutné to zkoumat? No tak, když chceme praktikovat vypasanu tak, jak se učí v, v tradici žáků, tak musíme se dostat na to základní vědomí, kterému se říká bhavanga. Bhavanga znamená důvod existence. Důvod existence je kontinuita. My existujeme, protože máme kontinuitu. Když nemáme kontinuitu, tak neexistujeme. To je ten paradox. Hm? Máme kontinuitu, existujeme. No a ta kontinuita vychází odkud? Z té alai nebo z té bhavangi? Hm? A to je to základní vědomí. Jestliže ten objekt, ten mentální obraz dechu se stane pevný a prosvícený, no tak stejný obraz, protože pochází z vědomí, to se učíme teď, tak vidíme právě v tom základním vědomí. No a jestliže vidíme ten obraz v tom základním vědomí, vidíme i tu mysl, která přichází na ten obraz. No a v té mysli můžeme pak analyzovat všechny faktory vědomí, jako nestálost, jako strastné stálosti, jako nejáství. No a to můžeme pak dělat v každém mentálním procesu, jestliže ty mentální faktory poznáme. Přesně na ten bod jsem se ptal, když vlastně si ty myšlenky rozpouští sami vlastně v té alaji, jestli je nutné právě tam ještě vkládat mysl a jako vnímat právě tady ty faktory, které jste říkal. Z hlediska ne. Právě, jakože... Z hlediska tarovády občan je založen na jako všechny Majanové učení na transcendentální moudrosti. Proč dělat díry do zdi, právě. když můžeš odstranit celou zeď a, a v tom je všechno. A ja? tam právě, se tam... No ale stejně i v, i v Tibetu, v Číně se učí aby darma koša se učí, Číli, učí aby, aby ty poznali ty faktory, které tvoří mysl Bez těch faktorů žádná mysl není. Světská mysl. No a paradox je, že když není světská mysl, tak ty faktory nikdy neuvidíš. Protože, jo? Protože nemáš kam se obrátit. No a teď... Terevádová tradice, ne Terevádová tradice, tradice žáku, zdůrazňuje tu analytickou vypasan. Jo? Tomu se říká nejkuhan, vnitřní vypasan. Jenže v Mahajáně my nerozlišujeme mezi vnitrním a vnějším. To je rozdíl mezi Mahajánou a učením žáku. Ten, ten světský Každý budista pozná, že to světské myšlení je iluzorní, jo, protože je obráceno na objekty, které ve skutečnosti neexistují. Jsou to koncepty pouze. To pozná též žák úplně jasně. Ale pro žáka ten objekt e, sám je skutečný. Jo, to je ten rozdíl mezi e, takzvaným učením žáků a učením bodhisatů. Ten pro žáka ten objekt hm, je skutečný. V kravádový tradici tomu se říká puber žáta pačaja. To znamená, než vyvstane mysl, ten objekt venku tam je. To je realistické myšlení. Hm. No ale to, jestliže chceme provádět neduální meditaci, to musíme zničit. Pokud to nezničíme, tak se staneme arahati pouze. No a to je pro bodysatvu nedostačující. To neznamená, podle učení Asangi, i arahat se může stát bodysatvou. To není problém. Ale musí mít tu motivaci. Podle učení žáků, když se staneš sotapana, když vstoupíš do proudu, tak už nikdy nemůže se stát budhou, plně osvícený budhou. Proto v učení teravány žák, který chce se stát plně probuzeným budhou, nikdy nevstoupí do sotapana. Jak nevstoupíš do sotapana, musíš tam se dostat. Dříve nebo později. Ale tohle učení Asanga popírá. A to dává. To má logiku. Protože když se změní motivace, může se změnit všechno. Na no to jsou. Má Nagarjuna na krásné příběhy. Hm? Tady je nejznámější je Šáry hm? s okem. Mám to vykrádat. Putra není náhoda, že se stal nejdůležitějším žákem budhy, generál darmy, protože v minulých životech, to má i v Jataka, v mnohých minulých životech on společně praktikoval s budhou. Byli velcí přátelé. To můžu taky povídat nějaký příběhy o tom. Šáriputra hmm. a, a Buddha, bodhisattva v minulých životech byli velci prátele. A mnohokrát Buddha, potra byl lovec a Buddha ho eh, premluvil, aby přestal lovit a tak dále. Mnohokrát hmm? Buddha, Šáryputra pomohl už jako bodhisattva. No a Šaraputra, protože byl tak blízko Budhy, se rozhodl, že musí praktikovat stejně jako Budha. Musí se stát tež Budho. No a jelikož Šariputra je Šariputra, tak praktikoval nejako my, ale praktikoval sátata, sákritian a kontinuálně, což... Pro nás je těžký. No a tak, když člověk praktikuje odaně a kontinuálně, no tak bohové ho vyzkoušet. Hm? To je v indické literatuře všude. Buddha byl tak zkoušen nesčetněkrát, protože se snažil. Hm? Maitre a taky. No a tak ten Indra... Hm? Vidí, to je napsané, že když někdo praktikuje úsilovně, tak ten trůn Indry bude horký. Hm? No a Indra se vydívá dnu na zem a to kdo to tady, e, dělá můj trůn horký a vidí Šári Putra, jak e, pracně praktikuje. No a to znamená, když jeho trůn je horký, že o něj přijde někdy. Hm? No a tak jde toho Šáry Putra zkoušet, jestli to opravdu tak myslí a jestli ho chce schodit strunu. Hm? No a tak Indera má samozřejmě velké nadpřilozené schopnosti, tak se promění ve starého otorbaného brahmána, kněze. Hm? No a v hadrech jde před Šáryputou, nastaví ruku a povídá hej, ty askete, dej mi tvý oko. No a říká no já jsem s Budhou si bral ty sliby, že nikdy nikomu nic neodmítnu, každý mu budu pomáhat. Hm? No, tak bych mu to měl dát, ale tak to je, tak se rozhoduje, rozhoduje nakonec, když ten starý Brahmin, který vypadá tak hrozně a který je na tom tak špatně, musí mu pomoct. Tak si vydloubne pravý oko jako z úcty. No a za velké bolesti no, na mu no, to nabídne. A ten Indra starý brahmín se na to podívá, flusne na to, hodí to na zem a říká, já nechtěl to pravý oko, já chtěl to levý, ty tomče. A Sáry Putra si řekne, my bytosti my nemáme šanci, protože ty lidi jsou tak hloupí, jak je, člověk může všechny vysvobodit. A tak se rozhodne, Udělám konec s utrpením. S utrpením, co nejdřív to bude možné. No a tak Šávi Putra se odvrací od slibu Bo Ten slavný příběh. Jestli se to stalo nebo ne, já nevím, já tam nebyl, ale je to <coughs> dobrý didaktický. Tak je... jo tak se vrátíme k dechu. Hm? Čili, když jdeme no, na vypasanu ze samaty, co děláme? My zkoumáme ten mentální obraz. A ten mentální obraz vlastně má ty základní charakteristiky hmoty, jestliže je foremnej. Všechno, co je foremný, má ty základní charakteristiky hmoty. I ve snu. Tvrdost, měkkost, jenomže jsou, nejsou tak jasné. Ale cokoliv má formu, má ty čtyři elementy. Protože ty čtyři elementy tvoří formu. No a tak v tom mentálním obrazu pak zkoumáme tvrdost, měkost a tak dále, jako země, plynutí a kohezi, jako vodu teplo, chladno jako oheň hm? a vibraci a, nebo pohyb a podpírání jako vítr. Hm? No a to všechno je obklopeno eh, akáša, éterem, no a to je element prostoru. Hm? Bez elementu prostoru žádná forma nevíde. Hm? Proto vědomí je jako prostor můžou být všechny formy v něm bez preference. Velký, malý, hezký, nehezký. Hm? No a to je právě ta vlastní podstata vědomí, hm? na kterou člověk, který se učí Mahajánu, medituje. Hm? No a ta, jestliže ji se stává jasnější, no tak to vlastně potvrzuje nedualitu hm, naší zkušenosti. Formy a neformnost nejsou dvě rozdílné veličiny. Hm? Jestli se Bante, ještě můžu zeptat, jak se to potom realizuje, vlastně co se týče tedy pasany, je to taky vlastně meditace vlastně statická, nebo se už realizuje i v pohybu během vlastně dne. I v pohybu, tak. jo, jo. Mm -hmm. Protože satatam sakritia, medit, skutečná meditace, jestliže se chceme stát arahati nebo buddhy, musí být kontinuální a s odaností. Pak se tam dostaneme. No ale my na to nemáme, no tak tak žijeme Chvilku ve snech, chvilku zase ve stavu vdělé pozornosti. A jak poznáme, že jsme ve stavu vdělé pozornosti, to je to nejdůležitější. To potvrzuje učení yogačáry, které madiamika tež neodmítá. Pro Madhyamiku tež všechno závisí na mysli. Ale ta mysl nemá žádnou vlastní podstatu. To je ten rozdíl. A ten rozdíl je malý v podstatě. Tibetský buddhismus je celý kombinace, stejně jako čínský, těch dvou přístupů. Hm? Jsou od sebe nerozlišitelný skoro. No a jak poznáme, že máme dělou pozornost? Že mysl se obrátí dovnitř? Hm? Podle Abidarny pět smyslů, oko, ucho a tak dále, je jako pět černých kamenů na povrchu bublu. Jo? Jestliže mysl je venku, tak ten kámen, který nejvíc vyskočí, tím mysl půjde. Ten udělá největší zvuk, jestli to bude vizuální forma, tak bude za vizuální formu, jestli to bude zvuk, tak bude za zvukem. Hm? No a to je opečí se venku. Když ten zvuk se bude líbit, tak bude se ho držet jako klíště. Když ten dotyk, ten je nejelementárnější. Nej, Když ten se bude líbit, tak se ho bude držet jako klíště. Hm? No a ten Objekt, který udělá na mentální vědomí větší impact, za tím půjde a bude se ho držet. Jestli bude příjemný, jestli dá příjemný počítek, tak se ho bude držet jako klíště. Když dá nepříjemný počítek, no tak eh, vznikne hned zlost. Hm? Vy, eh, opět Opice hned vystačí zuby, hm? cokoliv se jí líbí. Hm? Když jí ukážeš banán a dáš ho za záda, hned jí ukážeš zuby. No a tak my jednáme v, v trochu menší formě, jednáme stejně jako opice. Z hlediska vědy my jsme evoluce opice. Z hlediska duchovních věd my jsme evoluce z dekadence z nebe. Jsme přišli na zem z nebe. To je ve všech tradicích. Ať už v západních, nebo ve východních. V Číně původně my pocházíme z nebe. Ale kvůli našemu chtíči my jsme stále, stále ztráceli ty nebeské čerty, Až jsme v dnešní době víc podobní opicím. Co se dá dělat? Třeba se to změní? Hm? Budeme se snažit. No a takhle to vypadá. Hm? Jakmile máme, jak poznáme, že máme vdělou pozornost. Že mysl se obrátí dovnitř. A my vidíme zvuky, ale nebudou nás rozptylovat. Slyšíme zvuky, vidíme formy, cítíme, to je to nejdůležitější základ, ale nestratíme tu bdělou přítomnost. Tím pádem meditujeme kontinuálně. I když se objeví vnitřní myšlenka, tak my jsme si plně vědomí, hm? co se objeví, jak se objeví. Hm? Neslepě to sledujeme, hm? jak děláme ve snu. Hm? No a tím pádem získáváme kontinuitu v meditaci. Bez té dělí pozornosti ta kontinuita v meditaci není. No a ta kontinuita přichází z té oddanosti. Když ta odanost tam nebude, no, tak ta kontinuita tam taky nebude. No a pak nás ta darma nereformuje. Darma je na to, aby reformovala. Darma je to, co drží a měří. Hm? Drží a měří a proto může reformovat. No a jdeme dál. A je nějaká sranda tak ty cvičení, jo, které jsou spojené s tímto procesem počítání, sledování, pokládání a zjemňování, hm? tento proces netřeba vidět jako něco odděleného. Ale všechny ty části toho procesu se spojují dohromady. To znamená, když já pozoruju dlouhý dech, nemůžu pozorovat krátký dech, to je pravda. Ale když počítám, tak si můžu být plně vědom, jestli dech je dlouhý nebo krátký. V tom případě to znamená, že moje koncentrace se lepší. Jestli si to budu uvědomovat a zůstanu u toho, mentálního obrazu toho dechu, no tak pokládám ten, tu mysl na ten mentální obraz a ten mentální obraz se začne prosvětovat. Ze začátku, jak jsme vysvětlili, ty světla budou matný, pak budou jasnější, no a nakonec budou stabilnější. Když budou stabilnější, tak je můžeme držet. Když je držíme, no tak se stanou objektem prohloubení. Ať už přípravného prohloubení, nebo první, druhý, třetí, čtvrtý Diány, všechny mají tenhle ten reflektivní obraz dechu, který jsme si vytvořili. My si ho musíme vytvořit. A vytvořili jsme si očím, čím? Tou koncentrovanou myslí. Hm? No odkud tady pochází ten mentální obraz? Mysli samotné, samozřejmě. No a co je no, pak vychází z toho učení yogačáry? Samozřejmě. Že ta materialita nakonec je neoddělitelná od mysli samotné. To je slabina západního myšlení, že odděluje to, co je venku, od toho, co je uvnitř. To v čínské filozofii a v buddhismu není. To je závislé vznikání. To, co je venku, nemůže být oddělené od toho, co je uvnitř. Věda k tomu dochází dneska tež. S tím, věda s tím úplně souhlasí, že my vidíme, co my vidíme, závisí na tom pozorovateli. Einstein to dokázal. No ale naše myšlení to neovlivní. My furt myslíme, že ten svět je, jsou jedny hodiny a to, co je uvnitř, jsou zase druhý hodiny jako kart kartéziánská metoda. Hm? Co se dá dělat? To mi naše zvyky, i když věda se úplně změní, což se děje v naší době, materialita žádná neexistuje, všechno je prázdnota, hm? ten pozorovatel a pozorované se nedají oddělit. Věda to všechno dneska ví. No ale naše zvyky se tím nemění vůbec. Protože zvyky, přesně jak yogačána říká, zvyky je, co jsme my. A my ty informace můžeme změnit, ale ty zvyky tak rychle nezměníme. To bude trvat století. Hm. Jestli jsme optimističkí, hm. jestli to zatím nezanikne všechno. Což taky je možnost. No a tak, <kly> tak jsme u dechu a je třeba spojit tento. Průběh meditace v šamatě spojit s tou, zmínil jsem se, že veškeré informace, co máme o Anapána Sati, je z Anapána Sati Sutra. Hm? Proto se zmíním dneska o těch eh, cvičeních. To jsou čtyři cvičení, které jsou vlastně tři cvičení, protože dlouhý dech a krátký dech nemůže být eh, pro když sledujeme dlouhý dech, nesledujeme krátký dech, když sledujeme krátký dech, nesledujeme dlouhý dech. No a ty čtyři cvičení jsou, ty, ten vstup do těch čtyř cvičení, jak jsem už se zmínil, tomu se říká počítání. A to je, že s uvědoměnou dělostí já nadechuju a s uměnou s uvědoměnou obdělostí vydechuj. To je to předběžné, Bez toho předběžného mi se nikam nedostaneme. Čili já dávám do toho pozorování dechu, do té uvědomělé pozornosti dechu, já dávám to sati, tu uvědomělou pozornost, protože bez toho nemedituju na dech. A protože do toho dávám tu uvědomělou pozornost, my dýcháme celou dobu. Bez dýchání nemůžeme žít, ale dýchat a mít mělou pozornost, jak to bude rozdílné? Když budu dýchat s uvědomělou pozorností, tak se vědomí obrátí dovnitř. Když nebudu dýchat s uvědomělou pozorností, tak to vědomí venku. A když uslyším nějaký zvuk, jako tady pilu v lese, tak když nebudu koncentrovaný, tak poběží mysl tam. Když uvidím nějakou pěknou formu, která se mi líbí, tak moje mysl poběží tam. Když ucítím nějaký početek, který se mi líbí nebo nelíbí, tak moje mysl poběží tam. No a kde je vdělá pozornost. V čudu. Když mám dělou pozornost, přestože cítím ty počitky, přestože vidím ty formy, které se mně líbějí nebo nelíbějí, přestože slyším ty zvuky pěly v lese, no tak já je jasně vnímám, ale nebudou mě rozptilovat. To je ten základní rozdíl. Hm? Jestliže se staneme zkušení meditátory, no tak žijeme v tom stavu nerozptilování většinu času. Jenomže většina z nás žije většinu času ve stavu rozptilování. Dneska už je to na hranici na moci. Zeptejte se tady naší expertky, Zuzanky, už je sklon k autismu, už je, má víc než 50% mladých lidí. Je to tak? Jeden člověk z 54. Jeden člověk z 54? Ne, ale sklon, říkám. Tak mi to je. věc, no. Sklon skoro všichni v této společnosti. Mně tak připadáno. Tak jeden z 54, to ještě není tak tragické. To... A to je diagnoza, to je tragické. Ne? Jo, no to už je diagnoza. A to to je diagnoza, to už je vážné. Že jsou neschopní se už na tu společnost. A to bude na Slovensku daleko méně než takové Americe. Nebo... Jo? No jo, no tak, tak to je. To asi se zdá nám, jeden z 54, že to není tak hrozný, ale možná, že je to opravdu hrozný. Tak to je v každé druhé třídě jeden. Ne? Ale potom jsou další věci. Jako? Že potom jsou potom jiné problémy zase. Aha. No, tak někdy nám to vysvětlíš, my se vrátíme k dechu. Tak máme ty čtyři cvičení, které vlastně vysvětlují ten postup, aby jsme se dostali do ty diány a zjemnili dech do té míry, že začne mizet. No a to je praxe dián. Ve čtvrté diáně teoreticky, ne v naší kondici, ten dech z, úplně zmizí. I podle yoga čára i ten jemný dech, který prochází po naší kůže. Jo? V našich eh, limitovaných možnostech my zmizí u nosních dírek, ale stále cítíme ještě, že se žaludek zvedá a klesá. To už necítit, tak to už je. To už bychom museli být, jak, jak Buddha samotný. Buddha, když meditoval v lese, tak padaly stromy kolem a on neslyšel žádný zvuk. Tak silná byla jeho koncentrace. No tak, my, než do toho dozrajeme, no tak počkáme mnoho, mnoho životů. Jestli budeme praktikovat jako on, Sátáta, sakritiam s odaností a s kontinuitou. No ale to neznamená, že nemůžeme z meditace dostat plný užitek, pokud se do takového stavu koncentrace nedostane. Ten stav koncentrace, když dostaneme tu, i tu měkčí, Čtvrtou Diánu bude stačit na e, silnou vypasenost. No a teď ty čtyři cvičení. První cvičení je, se týká dlouhého dechu. Právě proto je důležité, já stále zdůraznuju, než začneme meditovat na dech, uvolnit se. My se uvolníme a dech se stane eh, přirozeně dlouhý a příjemný. Dech, který je nás uvádí do samády, jak eh, říká, říká písmo, by měl být eh, nedělat žádné zvuky, první, by měl být eh, hladný, kontinuální od začátku do konce bez přerušování a měl být jemný. Když máme tyhle tři ty charakteristiky dechu, tak mysl se sama uklidní. Zkuste na to domat, zkuste to vidět jasně, jestli to tak je, nebo jestli si to asanga nevymyslel. proto uvolnit. Když se uvolníme, tak můžeme počítat a nebo sledovat dech, jestliže už v tom počítání máme jistou, jistý dobrý základ. Obrácení vědomí dovnitř. To je základ. Pokud vědomí se neobrátí dovnitř, tak jsme jako opice. Žádný rozdíl velký není. Teď první cvičení je tedy, že když nadechuji dlouhý dech, když vydechuji dlouhý dech, jsem si plně vědomen hm? toho, že nadechuji dlouhý dech, že vydechuji dlouhý dech. Hm? Doslova pažánáty. Pažánáty je pro paňa, hm? že vím s moudrostí. Hm? Vědět s moudrosti implikuje co? Implikuje to i vědět ty podmínky a příčiny dlouhého dechu. Jsem uvolněn, relaxuju se, koncentruju se. No a tak s, plnou, s plným uvědoměním jsem si vědom, že nadechuju dlouhý dech, vydechuju dlouhý dech. Tím to začínám. To je první cvičení. To neznamená, že to první cvičení je oddělené od toho, co následuje. Ale je oddělené v tom smyslu, že když nadechujeme a vydechujeme dlouhý dech, nemůžeme nadechovat a vydechovat krátký dech. Když nadechujeme a vydechujeme krátký dech, nemůžeme nadechovat a vydechovat dlouhý dech. Hm? To je jasný. No a druhý cvičení je tedy ten krátký dech. S plným uvědoměním já nadechuji krátký dech, s plným uvědoměním já vydechuju krátký dech. S moudrostí to znamená, že i jsem si vědom těch důvodů a příčin toho krátkého dechu. To znamená, že normálně pokud neběžím když medituju, pokud nemám nějaké obzvlášť silné mentální nebo fyzickou námahu, tak dech se zkrátí při meditaci, jestliže koncentrace se lepší. To jste určitě zažili tež. To je normální proces. Toto je druhé cvičení. Třetí cvičení je Sabakája Patisan vedy a sasvámy ty sikaty. Sabakája Patisan ty sikaty. V tervádové tradici, ne v tom, co popisuje Asanga, tady přidává sikaty. Já se učím. Hm? Pocitovat celé tělo. Když nadechuji, já se učím pocitovat celé tělo, když vydechuji. Teď vy se koncentrujete tady na unosních děrek, takže to nedává žádný smysl. Hm? Ale smysl to dává. Musíme ale nalistovat komentáře, pak to smysl dává z hlediska. Mahajanoví ten eh, meditace to absolutně dává smysl, Protože my dáváme pozor na ten mezidech a při mezidechu cítíme jak celé tělo a se přesto, že nedýcháme nosem, se nafukuje nebo a difukuje, hm? že je eh, Cítíme koloběh krve, aby koloběh krve existoval, koloběh krve a koloběh dechu, nebo prány, je vlastně spojený. Nedá se oddělit. Krev koluje v těle, protože prána koluje v těle, protože dech koluje v těle. Se nedají oddělit. A protože cítíme jak krev koluje v těle, no tak i když nemáme ještě tu koncentraci, tak je jasný tež, že prána musí kolovat v těle, aby prána kolovala v těle, tak ty buňky se musí zvětšovat a zmenšovat. To je život. Jestliže máme silnou koncentraci, vidíme to zvětšování a zmenšování i u rostlin. Rostliny mají tež buňky které se zvětšují a zmenšují. A mezi těma buňkama proudí ta míza. Stejný, naše tělo je úplně stejné jako ty rostliny. Nic rozdílného. Máme buňky a mezi těma buňkami proudí energie. A proto my žijeme. A ty buňky samotné a ta energie se od sebe nedá rozlišit. Buňky, pokud nejsou spojený s proudem energie, no tak to je rakovina. List zvadne v zimě, že stejný proces. No a jak to vysvětlíme, že pocičujeme celé tělo a nadechujeme a vydechujeme. Protože celé tělo, máme tři těla v meditaci na dech. První je tělo dechu. Tělo v sanskritu nebo v páli kája má stejný význam jako agregát. Tělo není jedno tělo, ale tělo je mnoho- mnoho těl dohromady. Hm? Tělo znamená mnoho věcí složených. My jsme složení z hlavy, hlava je složena taky z mnohých dalších těl. My jsme paže taky mnoho dalších těl, záda mnoho dalších těl, brycho mnoho dalších těl, končetiny mnoho dalších těl. Každé jedno tělo je složený z dalších mnohých těl. I elementy samotné jsou z těla, protože jsou složeny teplo nemůže být nezávislé na chladnu, hm? tvrdost nemůže být nezávislá na měkosti. Hm? To je ta tělo. Tělo je to, co je služené. A to, co my vnímáme světským vědomím, jsou jenom složené věci. že Všechno je závislé na druhém. Samo nic nevzniká. No a čili v meditaci na dech máme tři těla. Tělo dechu, krátkého dechu nebo dlouhého dechu. Hm? Tělo vědomí, které ten dech pozoruje. Hm? Vědomí je tež tělo, protože vědomí, světský vědomí není jedno. To se skládá z mnohých, mnohých mentálních faktorů. A ty mentální faktory jsou obsah vědomí, bez nich vědomí nemá žádný jasný obsah. My rozlišujeme vědomí podle jeho obsahu, podle jeho počitku, podle jeho vnímání, podle jeho vůle, podle jeho pozornosti a tak dále. To dává obsah vědom, Bez toho obsahu žádný vědomí nepoznáme. Pokud nemáme jistou hlubší intuici. No a pak je zase vědomí těla, toho fyzického těla, které se účastní do procesu nádechu a výdechu. Takže máme dojem těl a ten dojem těl máme kde? No, samozřejmě na místě dotyku, protože bez dotyku žádný počítek není, žádný vnímání není, žádná pozornost není. No, tak na tom dotyku u nosních dírek my pozorujeme tyto těla. A tím pádem se se, jestliže jsme schopni to dělat, tak ta ánapána nimita se může stát u nimita, může se stát něčím, co už můžeme chytit. Já jsem teď na měla pozorujeme na tři těla, tělo dechu, tělo vědomí a... Toto tělo. Hm? pokud není tohleto tělo, no tak žádný dech není. A žádný světský vědomí tež není. Tak tyhle, ty tři těla, jestliže naše koncentrace se lepší, se spojují v místě dotyku. Hm? Je to jasný? V místě dotyku ty tři těla se spojí. To znamená, že naše koncentrace začíná dozrávat a ten mentální obraz bude čím dál tím jasnější. Hm? No když ten mentální obraz bude čím dál tím jasnější, no tak se objeví ty různé světelné obrazy. Hm? První, jak už jsme se zmínili, první budou nejasný, pak Jestliže naše koncentrace zůstane u toho obrazu, tak se projasní. Když se projasní, tak zůstane. Když se zůstane, tak ho můžeme lapat. Když ho lapneme, tak se v ně můžeme vnorit. A když se v něj vnoríme, tak jsme v, v přístupovým samádě. A když se v něm vnohíme úplně, no tak jsme v první diáně. A jak poznáme, že jsme v přístupovým samády? Ten, je, ten dech bude čím dál, tím jemnější. Pocit těla, přestože máme bolesti, můžeme ignorovat, protože pocit těla bude tež čím dál, tím jemnější pocit vědomí, bude čím dál tím jemnější, tak ty tři těla budou jemnější. Když je jemný pocit, je to proto, že je jem, jemné vědomí. Když je jemné vědomí, bude jemnější dech. Když je jemnější dech, zase bude jemnější pocit. Když je jemnější pocit, zase bude jemnější vědomí. Ty tři Sedí u jednou stolu a jedí stejné jídlo a pijí stejné víno nebo vodu a nebo čaj. Hm? To je život. Život je závislé vznikání. Neoddělitelné. No a tím pádem my v tom třetím cvičení, pocitujíc celé tělo, já nadechuju a vydechuju, v tom třetím cvičení my vytváříme, podle Visuddhimagy, podle Patisambhidámaga a tak dále, my vytváříme ten mentální obraz. V yogačáře o tom není zmínka, protože všechno je mentální obraz, jak se učíme. Hm? Proto to a sanga nemusí vysvětlovat. Ne, to se učíme. Teď všechno je mentální obraz. Kromě mentálních obrazů s tím světským vědomím nic ni jiného nepoznáváme. No a pokud nemáme přímý přístup k objektu osvobození, my žijeme jenom v mentálních obrazech, ničem jiném. A to je jako vesnu. jestliže máme prýmou zkušenost objektu osvobození. Ta přímá zkušenost objektu osvobození je tež jako ve snu. Takže žijeme v jednom snu, ale my mu začínáme rozumět. Jestli tohle chápeme, cokčin se stává jasný. Sen je jenom jeden, ale pro nás jsou dva, protože nemáme to uvědomělost. To je zen, to je zobčen. No a tak jsme se dostali k přípravě toho, ten, ta, ten, to třetí cvičení, to je příprava vnoření se. Bez tyto přípravy my se nevnoříme protože ten, to vnější a to vnitřní bude jiný. Teď ve stavu diány, ve stavu i přístupovýho Samány, to vnitřní a vnější začíná splývat hromady. Hm? To, co se od sebe liší, to nesplýne dohromady. Ale to, co se od sebe neliší, to může splýnout dohromady. Hm? Mlíko a voda může splynout dohromady, protože mlíko je taky voda. Je to tak? Krev a voda může splynout dohromady, protože krev je taky voda. Stejně tak ten mentální obraz a vědomí může splynout dohromady, protože jsou jako voda oba dva. Teď, když vidíme z normální dualistickou myslí, tak to nesplyne dohromady, protože jsou jiný. Nebo jsou stejný. Když vidí Jirka, tady Tomáše, je to něco stejný jako Jirka, nebo jiný je než Jirka. Slediska Buddhismu ani stejný, ani jiný. Ale stává se to blížší ve stavu koncentrace. Ve stavu bez koncentrace je to, a bez moudrosti je to úplně jiný. Hm? Tak když Jirka dělá něco, co se mně nelíbí, hned se naštve. Hm? Zase když já dělám něco, co se Jirkovi nelíbí, taky se naštve. Hm? Ale ve stavu mělé pozornosti k tomu nedojde. Proč? Protože vědomí se obrátí dovnitř. Hm? Je to Tak. tak důležitá je vdělá pozornost. No a teď se dostáváme k tomu čtvrtému cvičení a tím končíme pro dnešek. Zejtra to můžeme probrat znovu, aby to bylo jasnější a můžeme přistoupit k yogačárovému pochopení a doplníme to s tou teorií, kterou se učíme. A tím by to mělo být všechno jasnější. No a čtvrtý cvičení je pasambayam kaya sankaram ases sami tisikati. Pasambayam kaya sankaram ases sami sikaty. Já se učím zase, hm? což to znamená, to je dlouhý proces. To se nenaučíme ze dneška na zejtrek. Hm? Já se učím, že zjemňují hm? formaci těla při nádechu a zjemňují formaci těla při výdechu. To už je stav Diany. Hm? Dostáváme si do stavu Diany Ten, ta formace těla, což je jiný jméno pro dech, Dech je formace těla v buddhismu. Hm? Proč formace těla? Bez dechu se nic nepohne. Bez dechu nic nebude stát. Jestli my nemáme v těle dech, tak teď se v tom momentě se zroutíme. A pak pozveme pohřební službu a ty se o nás Zuzánka tady zavolá, ona je moc hodná, a už je tady máme červý limuzině s pěknou no ale nějakou srandu to bude stát. No a, Taká je samkara, to je ten dech. Ta bioenergie, kterou žijeme, ta prána, není tež nic jiného, než jemnější forma dechu, která nás živí. Bez, živé bez oživování touto formou, my hned odumíráme. Teď. Stav zdraví závisí na tom, do jaké formy nás ta forma oživuje. No a já nadechuju, vydechuju, učím se nadechovat a vydechovat tím, že zjemňuji formaci těla. Zjemňuji dech. Pred Přístupovým samády, ten dech je hlubší. Když se dostanu do přístupového samády, bude jemnější, tím pádem počitky budou jemnější. Budu mít možná různé počitky v Brahmaduáru tady. Hm? Když je... To znamená, že se napojuju na to pranické tělo. Hm? No a ty počitky budou jemnější, vědomí bude jemnější. Když se dostanu do první Diány, bude ještě jemnější když se do druhý, ještě jemnější, do třetí ještě jemnější, do čtvrtý, přestává. Hm? No a tak to chodí, tak to je. No a teď závisí na nás, jak se snažíme, aby jsme ten proces pochopili vlastním tělem. Hm? Teď bychom to měli pomalu, pomalu chápat. Aspoň vlastní myslí, no ale je třeba to pochopit vlastním tělem pak můžeme říct, že jsme to zažili. Jinak, jak říká Damapada, žít se nikdy neochutná. Chuť polévky, ať se snaží jakoliv, hm? <laughs> chuť polévky nepozná. Hm? Tak pokud tam nejsme, tak to je jenom teorie, tak musíme se halt snažit, aby jsme se tam dostali, čím rychleji tím lépe, ale aby jsme se tam dostali tím, že praktikujeme satatan kontinuálně a s odaností. To je důležité.